Sådan. <laughs> så er vi krafted ved i gang. Vi optager det, der optager os. Ej, det er for dumt, men det er for vej derhen. Det skal gå hurtigere. Hvordan det... Det... Hvad er der sket til sidst? Hvad er der sidst? Sing. Nu er vi også randet lidt, va? Nej. Vi taler Nej. om ting, vi ikke ved noget om. Er du ikke så fedt i antik? Det er bare sådan, jeg siger. Det er lidt for sygt, det her. Hold nu, okay. Jeg hedder Lise Hines. Du hedder Martin Nørgaard. Hej. Bøsje Kæl! What's ja, up? Er for meget? Undskyld. <laughs> jeg kan slet ikke fælde efter. Nej. Hej, Elias. Hej, uh, Martin Smørhård. Haha. <laughs> har det ja. godt? Ja, yeah. jeg har det skudmærket. Hvad med dig? Jeg tjæler lidt med det der med, at jeg skal på ferie om lidt. Ja. Så jeg prøver at lave noget, men jeg kan ikke rigtig få mig taget sammen. Jeg er sgu da der, det kunne jeg heller ikke tage mig, nee. Men jeg har prøvet at lave sådan et nyt system, så nu skal jeg arbejde sådan mere fokuseret. Har jeg snakket med hende der damen om, som jeg går og snakker med, som ikke er min mor. Er øh, det kan... Nej. Hun, øh, hun siger, at jeg skal prøve at øh, sådan, øh, ja, gøre nogle ting. Det kan vi snakke om senere, hvis det er. Velkommen til, Velkommen til. podcast. Det er nærmest nærmest den hurtigste efterfølge, vi har lavet i lang tid, er det ikke det? Er der gået det er... meget mere end nu. Nej, det er der sgu ikke. Nej, der er vel? gået en uges tid. Ja, en god uge. Det er perfekt. Vær mere os. Uh, så det er jo meget fedt. Ja. Så er vi i gang i noget. Føler vi. <laughs> så skal der <laughs> vi et eller <laughs> Vi har brugt et eller andet time på at finde ud af, hvad vi skal snakke om. Ja, Men jamen, det hvordan, så er det, også det. Det, fint? så det. Så så vi er også, det hvad var det, vi snakkede om lige før? Det var, vi sad meget med sad effekterne på mixeren. Der snakkede jeg ikke om noget. Det var bare lyde i 10 minutter. Jeg prøver lige at høre det igennem, når vi har optaget den her episode. Det kan være noget af det, kan komme med mm. efter afsnittet som sådan en lille fraklip. Ja, ja, ja. Der var noget, der var rigtig ja, dumt. Ja, som er mega fedt. <laughs> det der med randstyret skal du ikke tage med. Nej. Øhm, ja, nå, det, jeg startede med at snakke om det der Thailand. Mm. Det er fordi, jeg fortalte dig jo en forfærdelig historie om, hvorfor jeg på et tidspunkt kun var 4-5 dage i Thailand, hvor jeg egentlig skulle have været der en måned. <laughs> ja. Og i stedet for at genfortælle alt det, kan du så ikke bare lige vouchet for mig? Det var forfærdeligt. Det var forfærdeligt. Det var en forfærdelig måde at vavebrøde din ferie på. Ja, Der var ikke nogen, der døde, men det ville man næsten have håbet, der var nu. Men det er der ikke. ikke Altså Jeg håber ikke, der er nogen, der skal dø nu. Men det er der jo Men det altid. Der er altid nogen, der dør. Det skal man jo tænke på. Der er altid nogen, der dør. Det skal man tænke på. Hvor lang tid har det gået? Lad os lige holde lidt en stillehed for de Ja. Okay, men øh, så nu skal jeg til Thailand Jeg ja. havde faktisk aldrig Jeg havde sådan opgivet håbet lidt Ligesom du ved med alt <laughs> så jeg ja, Det er derfor jeg synes det er så vildt nu Det er, fordi jeg skal det Jeg havde egentlig opgivet håbet med at komme væk en måned Til ja. en lang ferie Eller tre måneder for den sags skyld um, Men det skal du nu alligevel Jeg skal jeg nu fordi Jeg kom til at snakke med min kæreste om At vi har begge to søgt ind på nogle studier Og mm. har begge to sådan øh, ting nu. nu Nu er jeg færdig på news Så nu skal ja. jeg chill lidt Indtil jeg har skrevet et nyt one man show Eller der sker noget andet mm. Og eller komme ind på studiet. Og hun skal også chille lidt, hun skal skrive nit One Man show, og mm. det er i begge to et sted, hvor det ligesom giver vi mig. I begge to et sted, hvor man i hvert fald kan tage fri, hvis man har råd. Ja. Uden at ødelægge længerevarende planer. Mm. Der er det er et med fri rum nu, Hvor det vi vælger, det er det vi gør. Det er altså. Også og det fint. er okay. Øhm, så skal vi besluttede for at gøre det. Og ja. Det er dyrt og sådan noget, men nu gør vi det. Hvad koster det at tage til Thailand? Mm, jeg tror jeg har givet den 9 eller vi har givet 9,500 for billetterne. Shit. Altså et Nej, nej, tur, tur, tur, ikke? Okay. Og så har vi givet med hotell. det er jo rimelig billigt der ja. Vi har givet 2600 for syv netter på sådan en virkelig lækkert resort på en eller anden løfterheder der hedder, hedder Koh nice. Så altså sådan på den måde ja. kan du godt betale for en måned ja, hvis vi ja. har sparet lidt op til det ikke? Jeg er virkelig sådan det. Jamen det mærker Men det at der, jeg er sådan lidt, jeg glæder mig til det, men jeg glæder mig ikke sådan rigtigt til det endnu, fordi det er så uvirkeligt, fordi at sidste gang havde jeg virkelig regnet med at det gik galt. Nej. Og jeg ved godt, at vi kommer der ned nu, men du ved, at vi kan stadig styre det ned og sådan noget. Og sådan bare sådan nogle små Arh. ting som det, men sådan nogle små ting som det gør at eller det kan være at Øh, der er fejl på reservationen. Sådan har jeg det altid, når jeg skal ud og flyve. Ja. Jeg tror først på, at det lykkedes at komme afsted, når vi lettet Indtil ja. da, der er alt totalt altså et game for mig. Ja, okay. Så jeg sige, jeg skal lige noget. Hvad sker der med Martin Nørgård? Det er ikke noget. Jeg skal bare lige have noget. Bare snak. Snak. Yes. Ja. Du har hentet en pakke cigaretter. Ja. Hvad sker der? Det er fordi, jeg får lyst til at ryge en cigaret midt i podcasten. Okay, må jeg være med? Ja det synes jeg, vi skal. Altså, ikke ja, den samme. hvad, hvad, hvad? sammen. Hvor mange gange har du været i Thailand, Jens? Det blev lige til at sige. En gang. Og der var jeg der i fire dage, du jeg ja. skulle have været der en måned Okay, Fem dage var det måske. Okay. Øhm, og jeg nåede lige at være nede sådan på en, et, et, et, et resort nede ved den der flod, hvor den der jernbane blevet bygget, af krisfang og sådan noget. Og at køre på det der dødstog og Det ved jeg lyder. slet ikke noget om. Mm. Jeg er jo øh, du vidste Det vidste jeg heller ikke. Jeg var den uintelligente her i podcasten. Det vender vi lige tilbage til Det vender vi tilbage til senere. Nu kommer der til at være rigtig meget af det her i vores podcast. Ja Fordi jeg kommer til at glemme At jeg skal kigge væk Hold kæft mand Hvor laver vi radio i 90'erne nu Det gør vi du, Vi gik lige fra at sidde indenfor Med hver vores kop kaffe Lige have lavet en liste Og kunne komme godt fra start Godt tempo til at sidde Med to smøger Ja og så skal vi tale om Et landet fint kultur På mm. p Jeg lidt. så øhm... Nå Nej Skal vi lige tilbage til Thailand ja. Ja, Min det hjerne synes jeg. den vandrer Mellem alt for meget lige nu Hvor skodder vi egentlig hende Nede i <laughs> Bare ned i Velkommen <laughs> til BV lavet og lille hold på besøg Ja, men først skal vi høre Total Eclipse of the Heart <laughs> Som er ønsket af Janni fra til <laughs> Tillykke endda Jamen øhm, hvad fanden, hvad skal I se dernede? Hvad skal der ske? Vi starter med tre dage i Bangkok, hvor Heidi bare har fundet nogle ting, hun gerne vil se Nogle shoppingcentre og sådan noget Og jeg ved ikke, at det lyder måske sådan lidt dumt, men det er fordi altså, Nej, det lyder ikke dumt Jo, men det er lidt det der med, at, du ved, at jeg tog til Thailand Så tog jeg på shopping-agtigt, jeg tog ud og så et shoppingcenter Men det er fordi, de har et shoppingcenter nede Jeg ved ikke, om det er det, hun vil se men de har et shoppingcenter, der bor 12 millioner mennesker i Bangkok. Inde i shoppingcenteret? Nej, nej, der bor 12 millioner mennesker i Bangkok. Ja. Og halvdelen af dem, altså besøgsmæssigt, så kan man sige, at halvdelen af dem kommer igennem det center i weekenden. Og vi er der i weekenden. What? Bah? Så der kommer 6 millioner mennesker igennem det center på en weekend, fordi det er så massivt et indkøbscenter. Jeg ved godt, det er lidt dumt. Det vil jeg gerne se. Jeg er helt lamslået nu. Det vil jeg, jeg vil gerne se det center, det jeg, hvor der kommer 6 det, millioner det mennesker igennem, forstå. hvor der ikke bare er kø over alt. Det er jo noget, der vil være center, Jeg vil gerne se et center, hvor det giver mening, at 6 millioner mennesker filtrerer igennem toiletter, mad, ind, ud, alt det der, hvor der ikke bare er fucking kø, og du kan blive betjent. Ja, hvis det virker, mm? altså, så er det jo virkelig imponerende. Og hvis det Eller, virker, så er det jo så bare også imponerende, mand. Så er det jo bare ligesom at være med i en total apocalypse ap ap Total apocalypse jeg <laughs> <laughs> ja. Jamen det er jo, det, det fatter jeg slet ikke Hvorfor er det egentlig man altid siger, skulle jeg til at sige, lige efter man har sagt det man, Det er ja, siger. fordi man er jo borderline retarderet jo. Ja. Det er vi jo alle øhm, det skal man altid <laughs> skal man altid huske jeg har, jeg har skrevet verdens største loppemarked ned ja. Jeg ved ikke hvorfor, jeg kan ikke rigtig lide loppemarked, men nogle gange finder man nogle sjove ting Det er i Thailand mm. Ja, Nå. Er der er noget det, er, som de siger sådan. Men ah, det er jo et reelt marked for lopper, er det ja, ikke det? Jo jo, det er simpelthen bare forskellige loppesorter, som man kalder det inden for fagsproget <laughs> Det er jo en plante, det er ja. ikke så mange, Nej, det er der øhm, jamen det. Men jeg fandt for eksempel, da vi var på loppemarked i Barcelona Der er et stort loppemarked, hvor jeg forresten fik os til at gå ud dagen før Men der havde de ikke åbnet det havde jeg ikke tjekket, jeg er en idiot ja, det er jo ret svært. Ja, så kom vi dagen efter øhm, Og øh, fandt en, øh, hvordan. jeg tror måske jeg har forklaret om det før Sådan en, øh, hvordan man tegner porno-bog Hvad? Nej Var ikke det? The Fine Art of Drawing Pornography Jeg kan lægge et billede op ja, det har af det senere Det har godt nok jeg har sagt, jeg er det for noget men det var en, vi fandt. Der, sådan, der sad sådan en halvnøgn mand ved siden af en masse tegnesager, og så nede i dem lå der sådan en helt sort-hvid med en kvinde, der gav sig selv fingre, og så var der en stjerne over det, at hun sagde sådan en på sig altså, selv. Men ikke bare at tegne mennesker der gør frække ting? Mm -hmm. Det var, hvordan det du gør det. Så det startede med en roskitse, sådan hvis du, sådan, you want to draw anal sex, så starter du for eksempel med at gøre jo. sådan her. Så er der sådan nogle helt grove nogen, så næste side så skulle du gøre det her, så skal du skygge på, så skulle du tegne op, så skal du gøre det, så skal du viske lidt. Og så endte det med er det sådan en hel en... videnskab nu. Ja, ja, og det var bent 3 eller sådan noget, ud af en serie, de lavede. Fordi, så vil jeg da umiddelbart lige sige, at mine tyskæfter fra folkeskolen, <laughs> ja. det kan da også være, at de kan udgives som sådan en form for manual i, hvordan man tegner det mandlige kønsorgan. Ja. Er der jo vildt, hvor bruger folkeskolen lever meget tid på at tegne tisemænd? Nu inkluderer jeg bare alle for ikke selv at tage skræk ja, ja. for det, men det gjorde vi meget. Men hvad hedder det? Ja, du har faktisk så sent som på en time siden tegnet tisemænd med den blok der. Hvorfor ja. er det, at man bare tegner det? Det ved jeg ikke. Det er, så det er virkelig sådan en basically ja. ting, alle bare har tegnet på et eller andet tidspunkt. Ja, det er så mærkeligt. Jamen, det skal vi jo se øhm, i Thailand. Og så er jeg, sådan, jeg er sådan lidt spændt på, om jeg sådan kan få tiden til at gå. Fordi når jeg er hjemme, jeg prøver tit at slappe af, fordi at ja, det... jeg er syg i hovedet og sådan noget. Ja, ja. Så får jeg at vide, at jeg skal prøve at slappe af, og det må ikke gå for hurtigt og sådan noget. Så... Men jeg kan ikke rigtig finde ud af det. Nej. Så jeg er så spændt på når jeg er dernede Der kan jeg fysisk eller rent faktisk ikke lave noget. Nej du kan så altså jeg du kan ikke komme til at lave de almindelige ting. Altså kan jeg læse en bog eller så ud og se noget, men sådan, jeg er spændt på det der med at du bliver nødt til at komme ned i et andet gear, ellers så bliver du sindssyg i hovedet. Du kommer til at være ham der Der står og ringer hjem til en eller anden tjener hele tiden mm -hmm. og siger, kan du ikke lige lave nogle ærner for mig. Jeg så er sådan lidt spændt på det. Mm -hmm. Jeg kan da godt forstå. Hvor længe er det I skal være sted? Det er 29 dage, er 25, 25 dage. 25. Det er for lang tid. Ja, ja. det er det. Det er så lang tid at sige det to gange. <laughs> det var ingen gang en effekt. Mm -hmm. Det var reelt øhm, jamen jeg, er også lidt, jeg er spændt på det der med at skulle afsted så lang tid Men jeg er også spændt på det der med sådan, Om man måske kunne bruge det til noget ja. Jeg ser det ikke som en ny start Men sådan i light of recent events Så ser jeg det som mm -hmm. noget virkelig fedt Der sker efter mm -hmm. en masse lort ja. Så jeg håber der på en eller anden måde jamen sådan, Man må også lige have kan... fået lavet batterierne op så man Jamen, hjem, det der med at komme hjem og blive bagt af så meget sol, at man craver skygge, det tror jeg bliver meget ja. fedt. Jamen, så kommer du også hjem sådan lige, når vi begynder at få noget god vejr her, forhåbentlig. Ja, jeg går hjem en gang i maj. Ja, det er jo perfekt. Det håber jeg, det, det er. er. Det er jo faktisk, det er jo nu, man skal tage på sådan en, en præ-solferie. Jamen, så tænker jeg, så når jeg kommer hjem, så, så burde jeg være sådan rimelig frik på at begynde at lave noget. Så tror jeg, jeg er rimelig sulten. Ja. Øhm, så vil jeg begyndt at skrive på det nye One Man Show, jeg har snakket med Esben mm. fra Suge om... Øh, kom på en masse hen over sommeren På Mike så og på de der med venner bare for, Hvornår vil at, du ved, gerne have det færdigt? Øhm, jeg kunne godt tænke mig at have det færdigt foråret næste år Men det kommer fuldstændig an på hvad der sker Det kommer ja. an på hvordan øh, Jeg har det og det kommer an på hvad der sker Om jeg kommer ind og så videre på studiet og, det, kommer, det kommer an, og, an på alle på, mulige ting altså, men, men, Og som jeg, du har noget at sige eller noget Jamen jeg har masser af ting jeg gerne vil skrive på ja, jeg, okay. har et, jeg tror emnemæssigt der har jeg et nyt show Det er et spørgsmål om jeg kan gøre det sjovt nok ja, okay. Det er ting jeg gerne vil snakke om Men det er ikke nødvendigvis noget jeg har en kæmpe stor afgørende. Noget af det, jeg har en stor følelse omkring. Det der med, at vi døbbede i TIS, det må kunne lade sig gøre for mig at fortælle det på en sjov måde. Det har du allerede gjort. Mm. Det skal jo bare punches op. Jeg deltog også engang i en domme til et program, hvor vi skulle, øh, vi skulle fortælle om vores første seksuelle oplevelse. Og Den var også med at fortale, få det fortalt så sjovt, at jeg har fået at, vide, at flere det. skulle jeg prøve at lave. Ja. Så jeg tænker, det skal jeg også snakke om. Det kan jeg godt snakke om nu. Øhm, og det var sådan meget, ja meget under Men øh, Jeg har også en historie om, hvordan jeg var den eneste i min folkeskoleklasse, da jeg var i Tyskland med dem vi var ude i en mongolcenter. center. <laughs> øhm, så gik vi bare rundt som sådan en gruppe, ligesom der var på museum eller inde i isolus have og så var der en, ved, dyrepasser gås og Du du mongolcenter, altså et, et hjem for ja, sådan, folk med. Jamen, sådan et der, sted hvor mongolerne sidder og samler klemmer og spiller kort og hygges. Samler klemmer, det var faktisk nedladende sagt. Jeg tror ikke de lavede noget der var så <laughs> det lød simpelt som det. Jamen, så dumt var det slet ikke. Det var sådan de sad og lavede ting, de hyggede sig med. Ja. Og jeg tror det var sådan ret produktivt, altså de okay. deltog i samfundet på en eller mm. anden fed måde. Øhm, og så skulle vi se dem. Ja. og så gik vi rundt og så stod der en mand og fortalte om dem på tysk. Og så skulle vi kigge på dem, mens han bare stod og fortalte dem Ikke noget med at præsentere og sige hej Bare sådan no, hej. ind i et rum, her sidder de så og gør det her Hen okay. i det næste rum, det er så her de spiser Eller vi fodrer dem, agtigt, sådan følte jeg det bare. <laughs> ja, så, ja. så jeg sagde sådan skal vi bare, Jeg fik nemlig vide, inden vi skulle ind, Skal vi bare ind og se dem Ja. Og jeg var den eneste i min klasse, der havde det sådan. Det er jo lidt at udstille dem. Ja, på en eller anden måde, hvis vi bare går ind og kigger. Det ville være fint, hvis man kom ind og hilste på dem og sagde hej. Vi skulle lave et eller andet sammen med dem. Hvad nu hvis vi blev ind i fem grupper, så kunne vi sætte os ved bordene halv af os, halv af dem, og så gøre det samme som dem og opdage, Hov, det er svært det kan jeg ikke finde ud af. Der var en mongol, der kunne noget, jeg ikke kunne. Ja. Altså, som du ved, interagere lidt med dem. Men intet det er bare sådan ind Her sidder de så, her spiser de, her kan de gå på tid og Og så mente hun, min lærer, at det var fordi, at jeg ikke ansåg dem for at være. Så kloge som de rent faktisk er var, Fordi jeg så ned på dem Fordi at hun mente De kunne godt forstå Eller de syntes det var fedt At nogen kom og så på dem Og havde sådan lidt De ville det synes det var Hvis de syntes det er fedt ja. Folk ser det vi laver Så ville de synes det var Tusind gange mere fedt Hvis de lige kunne få lov at sige hej Eller hvis de kunne ja. få lov til At sidde og gøre det sammen med dem I stedet for bare sådan det ville lade som om, der ikke står nogen og kigger på der dem, og bare en, det. Er... Der manglede et glas og et skilt, og så havde det været så gave. synes Jeg virkelig. Jeg ville da ikke også, føle mig kom. særlig klog, hvis der kom folk og kiggede ind i mit vindue hver dag og bare sagde, nej nej, bare gør det du gør. Bare gør hvis det, du, gør. du sad på din plads ude på Nova og sådan en folkeskoleglasse, der skulle ud i form for en eller noget praktikundersøgelse Et andet, ud at se Hvordan foregår kreativt arbejde Så kom der fem folkeskole Eller en hel klasse mm. Og så kom din chef Eller så kom bare Med et søg For eksempel Nej, nu har jo ikke arbejdet ude i det halvår, Jamen, hvis, nu, hvis det var ja. Dengang du var der Jamen, det så kan så jeg slet ikke forestille mig Og så kom hun bare ind Sammen med ja, ja. hele skoleklasse Og bare ja, ja. peget Men her sidder skriverne så og skriver Og du vendte dig ikke om Og sagde Hej Ja, det er svært. Kunne I tænke jer at prøve et eller andet? Men sådan er det jo faktisk nogle gange, fordi hvis, hvis der er nogen chefer for et andet, mm. sted ja, ja, ja. Fordi, så er det jo faktisk næsten ligesom at være sådan en ab med en skriveboks Jamen Men bare det er forfærdeligt og... <laughs> Jamen, jeg ej? siger, jeg er ikke en personlighed. er ja, ah, altså, præcis det han sagde det der med tekst, det er mig. Ja. Der er ikke andet, der er ingen personlighed, der er ikke noget. Ah, nej, nej. Det er så irriterende synes jeg. Nå, ja. men. Ja, det er da helt mærkeligt, at din lærer, tror det er dig der har et problem. Jamen du bliver også men det, det, det vil jeg også gerne snakke om, ja. fordi det synes jeg var en sådan, sjov menneskelignende Ja, ja, altså. Også fordi jeg ved da godt, at de ikke er kede af det Og det er et problem for dem Men jeg tænkte, tænkt, hvorfor gøre det sådan en kvart? kvart ja. I stedet for at gøre det hvorfor rigtigt Hvorfor ikke anerkende, at de er der Og så tale mm. med dem Ja, jeg synes, det var mærkeligt jeg synes, Det var vildt, mærkeligt. Det er da vildt mærkeligt. Det var så dårligt Det planlagt en tur Hvornår var Da vi var kom der derned på skolen og mødte dem som øh, vi, vores, møde, vores klasse, som havde været oppe ved os Da vi kom ned og mødte dem, blev de overrasket Fordi de ikke vidste, at vi kom så God. Om iskillediveben nu ræsper? Bare... Jamen det, det var en uge, hvor vi blev nureret. Det Den med egentlig fra min klasse rev et skilt ned i den lille by, vi boede for en politiker smed i vandet, fordi at de gædede sig, så skulle der ske et eller andet. Ikke? Og så dagen efter kom de avisen som udtryk for, at øh, der var sådan, du ved, undergrunden var vi at rejse sig mod det store parti som blev overvædet og sådan noget, sådan, noget, sådan noget i den stil, ikke? hvor det er sådan de fotograf havde taget et billede af hans ansigt, der lå nede i vandet, hvor fakten var vi at gå oplysninger, ansigt var revet over og sådan noget. og så var det kommet i avisen til jeg. Sådan, at det var og jeg bare vente på, at noget skulle ske, så de kunne få den vinkel. I, Jamen, det er en by, det nok Det er jo for sindssygt Der var en plakat, der faldt ned. An uproar is rising against the oppressors Nej, det er jer. I var forgængere for hele den der øh, prav-tragedie Ja, det er simpelthen også. I tager bare til Tyskland og ser på mongoler ud der udstiller sig selv, og så laver ja. I politisk kaos. Der var vist også en dag, jeg tror det var den dag, vi ankom. Det drak vi også så stive på værelset, at det var kun mig og Jens Jakobs Grødder, som boede på værelset sammen. hvor når man gik ud og kiggede ud af vores vindue, så boede vi alle sammen på række sammen, og så var der sådan et uh, tavpapstag nedenunder hvor resten af hotellet var. Og der kunne man se, at vores vindue var det eneste af alle de lejligheder, der lå, hvor der ikke var en pøl brejke ude foran. Så alle var lige kommet hjem så lige brækket sig ud på taget, fordi de tænkte, at det var lige på vej. Ja. Og så om morgenen kom bare ud og kiggede og så man bare, bare brækkede pøl hele vejen hen. Der tænkte jeg også bare, sådan Jens skal forestille sig, at der kommer kom. tidligere. Uanset hvor sure de bliver, jeg har ryggen fri. Jeg har ikke gjort det. Jeg gjorde det ikke. Der var også en, der hed. Øh, jeg, jeg vil ikke sige, hvad han havde, men der var en i vores klasse, det er også sjovt nu. Jo. Der var en i vores klasse, der hed Alex. Det fik du alligevel om hurtigt at ombestemme. Det, det, det er sjovt i dag. Det håber jeg også, du synes, Alex, hvis du hører det her. Det var sjovt. At Alex, jeg tror, det var ham i hvert fald. Så husker jeg det. Det kan også være, at jeg tager fejl nu, men så må man lige selv huske på, hvem det er. Brækket sig ned i en håndvask. Men så var det vist så tykt, at den ligesom var stoppet. Og det var vist på en anden fra klassens værelse, så han var nødt til ligesom at komme derhen og så stå og skovle sit eget bræk over i toilettet med hænderne indtil han havde unplocket vasken. Nej, det tror jeg faktisk der skete noget lignende på vores studietøje i gymnasiet. Jamen, jeg mener der tilsynligt. var en af mine venner der havde pisset i håndvasken inde på hostelværelset og så ville det ikke komme ud. Men det vil, når der sker sådan noget for børn, ikke, så bliver de så i afstraffning hvis jeg havde kastet op, ikke, på vores hotelværelse. Mm. Eller på, hvis jeg kastede op på et tidspunkt og så er der var noget der gået i stykker, så lær man jo på en eller anden sådan mere beskaffen måde. Få løst problemet, ikke bare dig, Henderskov, det der bræk ud af den håndvaske, og det bliver med hænderne, og det bliver no mand. Og du skal græde, mand. Men børn er bare sådan lige, bare det der med, hvor ydmygende det er. Også hvis der er nogen, der står og kigger på, bare hvor ydmyg ja. en situation, man kan blive trukket igennem som barn. Fordi børn er bare sådan lidt, fuck det, mand, han er en idiot, mand. Ja, men det er jo det, der... Det er så fedt Det er det, jo på mange måder det, der har lært en at opføres ordentligt fordi ja, fordi man, man bare, Det man var ved... ikke så meget det der med, at man var kommet til at gøre noget lort Men man, hvis man skulle tage straffen i fuld offentlighed mm -hmm. Det er jo det værste i hele tiden det er forfærdeligt Nå, nok om det <laughs> <laughs> Men du er jo øhm, Som vi, vi er mange, der har vist det i lang tid mm. Om øh, vi er mange, der har tænkt over det Jeg har snakket med rigtig mange mennesker om det Men du er jo åbenlyst mindre intelligent end jeg Ja, det er jo åbenbart Til dem, der ikke ved, hvad det handler om så jeg... Og det er jo ikke mine ord det er jo ikke dine ord det er Jeg det jo citerer ikke. verden ja. I alt hvad jeg gør Altså jeg vågner mandag morgen øh, Til en sms fra Elias Hvor der står øh, Nej det er ikke en sms Det er en facebook besked mm. Det er ikke engang bare en privat sms til mig Det er et opslag i fuld offentlighed Hvor Elias skriver Jeg har lige øh, set en anmeldelse af vores podcast Hvor øh, hende der skriver bloggen Hun skriver at øh, Elias Elers Er jo åbenlyst mere intelligent End øh, Martin Og det Kan, kan... Lige, få, øh, kan lige få en lyd? Du kan få den her Yes, altså jeg vil ikke, I, jeg vil ikke sige det som sådan, har gået mig på Og på den måde ødelagt min uge men jeg er Du er da, ikke typen, der går op i baktæller på den måde Nej, nej, det er da slet ikke, fordi at et menneskes mening på internettet på den måde Det er jo det, der er lidt ironisk ved det Hun skriver, at jeg er åbenlyst mindre intelligent end dig mm, Men og det gør stadig. stadigvæk og så, intelligent og så, og nok så, og så, til at tage ja, Og, det og til så vælger dig. jeg at lade det gå mig på At mm. et menneske på internettet skriver noget Og så får hun jo ret mm, Det er jo ret. virkelig uintelligent, jo mm. Fuldstændig Men hun er da sikkert skidesød Men jeg er da virkelig glad for, at hun på den måde tager parti da jeg lavede mit one-man show, var der en, der skrev at blev ked. det har jeg vist også sagt, øh, der var en, der skrev og af. Eller, nu er det anden gang, jeg siger, det har jeg vist også sagt, og hvis jeg igen ikke har sagt det, så er det fordi, der er, er mange ting, der, der jeg siger ofte, mm. og bare en dårlig idiot til at huske det Nå. En idiot. Øh, Der var en gang en, som skrev til mig, da jeg lavede mit one-man show, hun og hun havde været set det, og hun var stor fan, hun havde set mig optræde alt, hvad jeg havde lavet mm. øh, de sidste år eller halvandet <coughs> uh. <coughs> Er du okay? <coughs> ja hun har set alt hvad jeg har lavet ikke? Inde at se hvor hver gang jeg optræder Så hun var lidt skuffet over one man fordi hun havde set stort set alt materialet før. Ja. så lidt Jamen, hvor skulle jeg have for, altså, så skulle jeg have skrevet noget i hemmelighed, som jeg ikke testede nogen steder. Det synes jeg var mærkeligt. Mm. Øhm, men jeg så jeg kender det godt. Det der med at man ja. så bare går på det, fordi jeg havde mega nedtur på over det, Jamen, det er, og det er, det er sjovt man gør det. Det gjorde jeg også, mm. da, vi lavede, da vi da vi fik lov at vi karriere på 24/7. Selvom der dagligt var flere, det kan man godt sige ud af augant, men der var flere der rosters. Sådan på sms eller noget jeg mm, fik jeg lige en yeah. sms Hvor der nogen der sagde Det var fandme godt Det der betød noget så, Det var dem som havde det også Så var der lige en besked mm. så Jeg tror der var to eller tre mennesker I løbet af den uge Der inde på facebook Havde klaget over os Og synes vi var dårlige yeah. Og det fik bare min verden Til at ramme sammen hver gang mm. Jeg synes simpelthen Det er så åndssvagt At gå op i sådan noget Fordi selvfølgelig er der nogen Der synes det man laver noget lort Ja yeah. Jeg vil kunne forstå det, hvis det var fordi, at når der ikke var nogen, der sagde, at det var Lort, så, så vidste man selv, at man var god. Og der var lyttere, eller seere, eller folk, der så dig optræde, og det gik godt. Så du behøvede ikke at blive bekræftet hele tiden. Mm. Problemet er, jo, at selv når det går godt, så tænker, man, så tænker jeg i hvert fald, jeg tenderer til at tænke, om det var held. Det lykkedes ja. igen. Du, ved, du bluffede endnu en gang. Mm. I stedet for bare at tænke, at nu har du bluffede i syv år, så er du åbenbart rigtig god til at bluffe, så er det din ting. Ja. I stedet for at få lidt selvtillid omkring, så bliver det stadigvæk sådan en øhm, meget frygtorienteret ting for mig. Ja. Jeg synes også at jeg er virkelig dårlig til at tro på mig selv. Generelt. Vi er på vej ned i et hul nu, Martin, Samtale med sig. Ja. <laughs> vi skal huske at keep it light, keep it light. Altså, mens vi, sådan, vi kan godt snakke videre om det, men keep it light. Keep it, vi skal ikke se sådan her. Jeg, nogle gange så føler jeg også bare at have et hul i mig. Nogle gange så så er jeg bare altså oh. så er jeg så er jeg helt færdig. Nogle gange så er jeg så trist at jeg slet ikke kan, hvorfor virker det her ikke? Nu prøvede jeg at sætte effekter på, at det lykkedes ingenting. Skal jeg lige skrue op her. Nogle gange så føler jeg mig som jeg, jeg sidder inde i en osteklokke. Og bare Helt og ude ude på verden Pludselig lige ændrer verden sig Og så lyder jeg anderledes du skal, Det er ikke rart Sådan her nu nå. Lyder det... uh, nå For det er lort væk Vi skal ikke lege med effekter med Nej. I podcasten. Men du ved Nogle gange så kan vi også også Det er fordi vi sku... tendenserer til At blive lidt for depressive ja, det er var... lige... Hey keep light, Keep like. Oh. Ah. Sådan <laughs> Så tror jeg, vi fik det igen ja. men Det var fordi vi skulle tale om stand up Og så kom jeg bare til at tænke på Nu snakker du lige om det der Med selvtid Når folk ja, og så ja, det, ja. noget. det var bare fordi jeg vil sige Jeg er også dårlig til at tage imod ros Ja jeg er meget bedre til at tage imod øh, kritik Fordi så bliver jeg bare bekræftet i alt det lort Jeg selv går og tænker ja. Men hvis der kommer nogen og siger Jeg synes fandme det er godt det du laver Så kan jeg godt nogle gange have lidt svært ved At sige tak skal du have Og så mene det mm. jeg, øh, nu, ved du hvad, jeg havde tænkt mig at jeg ikke ville sige det Fordi det, jeg kan kun komme til at lyde rigtig irriterende Når jeg siger det Men nu tænder jeg en smøg samtidig Så kan jeg slippe sted med ja, mig så kan du, ja, ja. Det der er det der At øh, jeg tror At hvis man har dårlig selvtillid mm. Så tror jeg det er fordi det er, og det har jeg besluttet mig for lige nu At det er det jeg lærte om mig selv i går Det må betyde det her Det er ikke den store betydning med det Men det her betyder det lidt i hvert fald At øhm, hvis du har dårlig selvtillid Så er det fordi du ikke anser dig selv på den rigtige måde Du ser dig selv i et forkert lys Du ser dig ikke som andre ser dig Du ser dig ikke på den rigtige måde Du ser Nej. din fordrejet version af dig selv ja. Og den version er dårlig til det han skal være god til Ja øhm, Og i går så jeg snakket med ja, min psykiater Som jeg går til Og det er mere almindeligt end man lige tror <laughs> Jamen jeg dømmer dig ikke Ikke at gøre det, men det der foregår Jeg sidder ikke og græder, mens hun klapper mig på skulderen Og siger, der er ikke dæmoner over mig. det vi måtte bare... også gerne, hvis du det ja, ja, var sidder... ja, det er der ikke noget med. Vi sidder bare og snakker om øh, Hvordan jeg synes, jeg ikke fungerer Og så prøver hun at forklare mig Hvordan jeg er nødt til at prøve at anse det mere som en sygdom End som, at sådan er jeg Så det er et symptom på noget Og hvis ja. jeg var imod det, så er det godt mm. øhm, Så det er mere sådan noget, det er ikke forfærdelige ting øhm... Og hun sagde til mig i går Det er fordi, jeg har det problem, at jeg, jeg vil altid gerne slappe af Ikke fordi jeg er doven Men fordi at jeg føler mig udslidt ja. Sådan har jeg ikke altid haft det Men sådan, jeg synes jeg har lavet rigtig meget arbejde i den her branche og det er ikke nødvendigvis blevet til det jeg håber på at det vil blive til Jeg er ja. et rigtig godt sted Men ja. øhm, jeg sammenligner mig meget med andre Og det er ikke en god ting Men jeg sammenligner mig med andre på den måde At jeg kigger på øhm, Får jeg det samme ud af den energi Og den tid ja. jeg lægger af mit liv i det her mm. Er det det værd Sådan gør jeg meget i stedet for bare at tænke på at jeg kan lide det Ja. Fordi man tænker på sin fremtid og så videre. Men det kender jeg godt. Ja, så, og, og jeg har på fornemmelsen, at hvis jeg bare lige kunne blive udviglet en gang, hvis ja. jeg lige kunne slappe af ordentligt, bare lige give min hjerne en pause, så ville jeg kunne vende tilbage. Hvis jeg kunne lære det, så ville jeg kunne blive bedre, fordi så ville jeg have overskud, når jeg rent faktisk skulle lave det. Så vil jeg ikke føle mig svag og træt og angst. Jeg vil, jeg vil have overskud til det, for jeg har energi til det. Ja. Men jeg kan aldrig rigtig slappe af. Så jeg lever i sådan en verden, hvor jeg bare i nærmest altid, altid sådan har... Jeg, jeg, jeg laver mit arbejde, men det er altid under ubehagelige omstændigheder. Jeg kan ikke lide at gøre det. Nej, det kan, jeg. kan godt lide resultatet. Jeg kan godt lide tanken om at lave det, men det er rigtig hårdt for moment. Jeg sidder i det. Det er enormt hårdt at skrive standard det er enormt hårdt at skrive Suno News. Det er det ja. ikke i virkeligheden, men det er Nej. det for mig. Så jeg prøver virkelig at slå hele tiden Det kan jeg ikke. Nej, men jeg kender det godt. det er fordi man hele tiden er nervøs for resultatet, fordi andre mm. mennesker skal se det. Ja. Det ved jeg godt. Det lyder ansvarligt for det men man er jo selvfølgelig godt klar over, når man starter. på det du er nødt til at kunne se bort fra det også og tænke, det ja. skal nok gå. Ja, ja, ja men helt sikkert. Og det, og det dumme ved det, det, er, at det må være noget, man har vendt sig til, fordi selv at blive bekræftet i, at det nok skal gå, mm. hovedparten af alle de gange, man beskæftiger sig med noget, så går det jo. Jamen, det gør, vi sidder jo her i live mm. og har det fint, så alt, ja, jamen, vi nogensinde har lavet her, har Du må bare med dit standup. Det er jo ikke fordi, at det over halvdelen af gangene går af helvede til. Det kan det nå, godt nå, i en periode, men det er mest, faktisk, ja. mest af alt er det en succesoplevelse for dig. Ja. Det er det. Det er det. På den ene, det kan være kæmpe succes og stående applaus Og det kan være bare succes Jeg var på åben mic med noget nyt, det gik okay Det er sjældent det går så dårligt at man tænker mm. Jeg er det næsten blevet dårligere nu Det er altså, sjældent det... det går så dårligt at du har det skidt ind til næste gang du har optrådt Ja øhm. Og så snakkede jeg med hende om det Og så sagde hun hvad så hvis du ikke skal slappe af Hvad hvis det rent faktisk ikke er det der din dine ting ja. Så det der med at du hele tiden tænker Jeg skal slappe af så får jeg det godt faktisk er forkert hmm. Så det der med at du ikke kan slappe af Men hele tiden sidder og tænker jeg burde lave noget det er rent faktisk det faktisk du har lyst til hvad? Og det er der, jeg synes, det kommer til at lyde lidt ulækkert. Men hun sagde, hvad nu, hvis du er et ambitiøst menneske? Og det er derfor. For jeg, jeg anser ikke mig selv for specielt ambitiøs. Jeg vil gerne blive kæmpestor under nogle specielle forhold, fordi mm. jeg, jeg ja, det er det, så mærkelig, jeg... som jeg er. Nej, men, men jeg, har, men jeg har ikke behov for at blive gigantisk. Jeg vil bare gerne leve af det, jeg elsker. Ja. Øhm, og så kom jeg til at tænke på, hvad nu, hvis det var rigtigt. Så foreslog hun mig, at de der dage, hvor jeg sådan, hæh, og ikke bag, Hvorfor jeg så bare uden pres... Hun sagde ikke uden pres, men det er sådan, jeg har tænkt mig at gøre det. Sat mig ned, og så bare prøve at skrive. Fordi hver gang jeg skriver, så har jeg det godt med det. Ja. Er det, det... en røgalarme? Nej, det er øh, min roommates okay. væggeord. Jeg skulle lige luft ud. Så jeg, jamen, du, så jeg er sådan øh, helt højrød begyndt at tænke på, at det kan jo godt være, man kan jo godt være ambitiøs på forskellige måder. Ja, ja. Du kan bare være ambitiøs, om din tid skal bruges på noget. Din tid skal bruges på alle de ting, du tænker, de skal ud på en eller anden måde. Fordi yep. måske de kan blive til noget. Så jeg ja. bare tænkte, at nu vil jeg prøve det, nu vil jeg, det lyder måske dumt, sætter du der ikke i forvejen og skriver hver dag, men det gør jeg ikke Nej, men jamen, jamen, jeg har det med på samme måde, og jeg tror det har også noget at gøre med det der med, at der ikke er en der er ikke en fast måde at gøre det på der er ikke sådan, altså, Når man Nej. spørger andre mennesker, hvordan eller andre der optræder med stand-up, hvordan skriver du, hvordan skriver du, det, det er lige så forskelligt Det bringer os jo faktisk direkte videre til punkt 5, ja, jamen, som jeg har skrevet ned ja, men helt, jamen, det, jamen det er det du starter på nu, Du var bare ja. for at sige hvor elegant en sekway du lige lavede men det var helt med ja. fuld overlæg. Fordi jamen, jeg synes netop, det, kommer af, at jeg er ikke rigtig. Altså, jeg gik man i, ved ikke, hvordan. Da, da man gik i skole, der fik man noget hjemmearbejde hvor der var en formular for, hvordan løser du det her. Hvis du laver den her opgave, så har du lært ja, det her. Eller skriv en stil om det her, og så får du en bedømmelse måske, Og måske, du skal gøre det på den her måde, og du har den her jamen, når du aflever en opgave i skolen, så er det jo sådan, at der skal være en indholdsfortegnelse ja. Det skal. Det er jo ikke en fristil. Det er jo, du skal skrive noget i den her ramme. Men her der har man helt frit. Mm. Man har helt frie tøjler til at arbejde på, på præcis den måde, man vil. Men når du står og optræder, så skal resultatet bare være godt nok. Og det er det for rigtig mange mennesker, men de er alle sammen kommet hen til det resultat på hver deres måde. Og det mm. synes jeg nogle gange er stressende. For når jeg så synes, jeg har kørt i stå eller sådan andet, så er der ikke rigtig noget, jeg kan læne mig op af og sige, Nå, men jeg skal, bare, jeg skal bare gøre det efter den her skabelon, til der kommer et eller andet. Så jeg er bare nødt til at sætte mig ned og skrive i en endeløs strøm ja. og så håber der dukker noget op, og det er ikke altid der gør, og det synes jeg er lidt stressende. Jamen, jeg tror det der det har noget med selvsikkerhed at gøre. Jamen det tror jeg også. Jeg tror det har noget, jeg tror virkelig det har noget at gøre med at du, du skal have du skal blive så sikker på at du godt kan det. Du skal i hvert fald ture og tro så meget, ikke sådan mm. at du går rundt og bare er the shyness hele tiden, nej, nej, nej. men sådan at du tror på, om det, det kan jeg godt, og så kan det variere i hvor godt det er, men jeg kan det. Ja. Så det stoler jeg på, så tror jeg at du får mere overblik, fordi mm. så er du ikke så facet af opgaven. Nej. Og så når du sidder, nu vil jeg skrive noget på det her med at udstille folk. Mm. Så vil du tænke bredt på emnet, og du vil tænke konstruktivt, fordi du vil angribe emnet, i stedet for at angribe din følelse. Ja. Det lyder sådan lidt højrødt. Nej, men det lyder meget rigtigt, fordi det er netop tit det, jeg havner i, synes jeg. Yeah. Fordi jeg for tiden, synes jeg finder ret mange emner, som jeg synes er interessante, mm. som jeg gerne vil snakke om, men jeg har ikke fået lyst til at skrive om det, fordi jeg har set noget sjovt i det. Nej. Jeg får bare lyst til, og skrive noget om det, og gøre det sjovt, men så glemmer jeg, lige præcis det du siger, så glemmer jeg at tage udgangspunkt i emnet, ja. så tager jeg mere udgangspunkt i det der helt konkrete, og sådan en følelse omkring et eller andet. Ja. Og det bliver bare tit ret usjovt, fordi man ender med at komme til at stå og prædike, eller man kommer til at stå og sige, men jeg har det sådan her, jeg og jeg tror, bare, stedet for at det, jamen, gøre det, det lidt mere objektivt. Og det er enormt demotiverende, men jeg tror, der skal man bare, det er rigtig dårligt til selv, men der skal man huske på, at man er på vej derhen. Ja. Så du har ikke fundet det sjovt endnu. Du skal bare blive Nej. ved med at tænke over det og skrive over det. Så læs det igennem og tænk, hvad er det du ved? Hvor kan jeg finde noget humoristisk? Ja. Hvad kan jeg snakke om? Måske nogle gange bare starte med at lave de helt openlyste ting, selvom man tænker, jamen, det er ikke. Det starter det, jeg, jeg næsten altid med. Jeg starter næsten alt. Altså det her det er et rigtig dårligt eksempel, men det sad jeg netop lige man på nu, om jeg overhovedet gjorde det. Men for eksempel, vi snakker om det der med tidsrejser, noget med. Nu gør jeg det lige totalt øh, simplificeret. Men vi snakker om det der med at jo hurtigere du bevæger dig, blad blad tidsrejse. Så det er ja. med, at nede på jorden, der går tiden lidt hurtigere, end den gør i atmosfæren. Nej, ja. omvendt. Det er omvendt. På, at i atmosfæren går tiden lidt hurtigere, end den gør på jorden. Ja. Og det er meget forenklet, og det kan godt være, det skal forklares mere. Men hvis vi leger med den tanke, at det er mm. rigtigt, så hvis du skulle snakke om det, at du skulle have en joke på det, så ville det være sådan noget, du ved, en af de, som et rigtig dårligt eksempel vil være en eller anden form for fat joke, med en mand, der er tyk, så tiden ja. inden hjem går langsommere end... Ja, og det kunne ark. være den tank, du starter med. Ja, selvom præcis. det ikke er der, du vil... Ja, ja og så, men sådan du ved sådan helt lette jokes. Du slet ikke angriber emnet, du tager bare emnet og putter det sammen med noget andet, så det er sjovt. Ja. Øhm, det er i princippet slet ikke en joke. Bare en observation på noget fiktivt, nærmest. Ja. Og så bedre end det der. Nej, men øhm, jeg forstår pointen. Og så lige så stille, så... Jeg tror, det er det, jeg bruger som regel. Jeg prøver at skrive nogle gode nogle af dem, hvor man måske kommer ind, hvor man i sin intro eller outro, eller et eller andet på joken, emnemæssigt, kan, kan få præsenteret en lidt større idé, og så gå hen til det sådan en lille slutvej, ja. og så gå videre igen. Så for ligesom i starten, for at kamuflere det, jeg rent faktisk gerne vil snakke om. Ja. Helt højrøget det, jeg synes, der er vigtigt. Mm. Ikke det, der er sjovt lige nu, men det, jeg synes, der er vigtigt. Og så finder man måske nogle sovsamtømringer mellem dem, eller sådan et. Det. Der opstår noget, når man ja. optræder. Det er i hvert fald det, jeg er begyndt at lege lidt med, at jeg går på scenen nu med mere usikre ting. Mm. Og så kommer der også flere dumme ting på for det er tit det jeg finder på når jeg står der Det er sådan, ja. det er hurtigst lige kan nå at lave for jer ja. At finde på Fordi det skal jo passe ind øhm, Det er korte tanker Og det, det er faktisk meget sjovt at prøve at gøre Fordi at så går du på med noget hvor du kan stå inden for jokesne Men du er ikke noget derhen endnu tak. Og når du så står der Så er din hjerne bare i overdrive for at punche og slå på de her emner Som du gerne vil have noget sjovt af Om du så ja. siger noget sjovt, siger noget dumt Har en åndsvær holdning til det Spiller uvidende et eller andet Men du får noget ud af det Jeg synes også det er nemmere at finde frem til det som man egentlig gerne vil og kan lide at sige når man står på scenen mm, for meget, når jeg sidder ja. hjemme i min stol og skriver så kan jeg se øh, så kan jeg bare altså så kan jeg se nå om det kunne være meget sjovt det kunne være meget sjovt når jeg så står op, så kan mm. jeg mærke det er faktisk ikke lyst til at sige det er mere det her og så efter et par gange ja. så har jeg ligesom tunet mig ind på Hvor der, det jeg gerne vil. Det hente kender der. jeg rigtig godt det der med når du står der kan du lige pludselig høre den stemme du har siddet derhjemme med og skrevet med tænker hvis ham her han siger det så er det er meget sjovt det har ikke gjort selv. Nej, det har været noget andet, det har været noget du slet ikke kunne tage på. Ja ja ja. Der vil jeg elske at komme det er det, jeg prøver nu, tror jeg, ubevidst. Det er at komme tættere og tættere på den situation, hvor øhm, jeg går på mindre og mindre forberedt på den måde, at jeg ikke lige helt ved, hvad der jeg skal sige nu, men jeg ved, hvad det er, jeg gerne vil snakke om. Og når mm. jeg så står der, så siger jeg det som mig selv, og så ja. kan jeg godt sige det. Altså, jeg har fundet på noget, der er lidt sjovt, men jeg ja. ved ikke lige, hvordan det skal siges nu. Det er nemlig mega svært at sige noget som sig selv med ja. sin almindelige talestemme, hvis man har siddet og skrevet det helt ud, Nej. for så bliver det meget oplæst. Jamen det gør det. Det gør det virkelig. Og så kun, har det det har vi også snakket om før. Jeg har det på samme måde som dig, at hvis jeg har skrevet noget helt, hvis jeg har skrevet noget ned, sådan helt ordret og skrevet min idé ud, mm. så går jeg og lærer den, og så går jeg og lærer den ord for ord og sætning for sætning, og så altså så skal ja. der bare ingenting til, for jeg glemmer den, for hvis jeg så glemmer en sætning, så glemmer jeg hvordan jeg kommer over i det næste. Ja, så er du så fokuseret på at på at huske den rigtige sætning, også, ja. og så i stedet for bare Der er det nogle gange federe bare at have ved, ja, så lige vinklerne det. på det Og så de der enkelte jokes du har ja. på Og så bare skulle huske Jamen jeg skal få den her vinkel ja. over til den her vinkel Og så må jeg skulle prøve at formulere en eller anden sjov øh, Ja fordi når du har forberedt dig så godt Så, så kommer du du bliver for fokuseret på At du skal sige det sådan der Så du er slet ikke fri ja. i det Så du er ikke Martin Nørgaard Du er Martin Nørgaard der, der promter Ja og nogle gange tænker man, jeg kunne også sige det på den her måde. Nej, nu prøver jeg lige at sige det på den måde, mm. jeg har skrevet det, men det kan jo godt være at den nye måde, faktisk er sjovere. sjovere ja. Så er der ikke nogen grund til at prøve det Men det kræver altså at kunne stå på scenen og så føle sig så fri, at man ikke schuser sig fra, men du ved, Nej. gør det mens man står der. Oh, men det er jo, altså det jo bare en lang proces altså ja. lære Jamen det er det. Jeg er virkelig, det er det. altså der er jo nogen, der er fuld nok for at gøre det til en disciplin nærmest at lave improaftener Ja han er for til det der. Det, det er det er jeg virkelig imponerende over, fordi det synes jeg fanget. Jeg synes det er svært. Altså yeah. jeg kan sgu ikke bare have et, et stikord Og så bare gå op og snakke 5 minutter om det emne Nej, Jeg er nødt til, nød til lige at sidde lidt Og kigge og tænke forud Hvor jeg gerne vil hen med det og sådan noget Ja yeah. Ja yeah. Men det er også, altså, jeg tror også det er, nu, nu snakker jeg lige med selvtillid og sådan noget For jeg tror mm. altså også det er svært nogle gange Jeg kan se dit mave nu I want <laughs> I want peanuts i lige snakker ved navlen, det er lidt forstyrrende, for det. jeg var lige ved at sige noget klogt, kunne jeg mærke. Gider du ikke godt, I sidder og giver sine navlefinger nu? Var den blød? Og du trykker virkelig meget ind, du har jo virkelig meget mavefedt. Skal du lige se mig spænde? Ja. Så ser vi lige, hvor meget mavefedt der forsvinder. Okay. Spænd. Der forsvandt ikke noget jo. Men kan du godt se det? Nej, altså, det jeg kan meget... overhovedet ikke se bare se, at du holder vejret. Nå, kan du ikke godt se, at der er meget mavefedt, i forhold til, hvad man regner med? Det, jo, jo, jo, jo. Er så tønd, Men der er lige kommet sådan en lille fedt Men du er tøndfed. Det er mig ikke usund. <laughs> jeg er ikke fed andre steder. Jeg er ikke fed på armene og på benene. Jeg har jo. en lille klat fedt på maven, og når jeg står op, så der er det altså sådan der. Ja. Ja, Hvor det er, snyder jeg, også nogle siden. Hvor er jeg rejst op og spændt? jeg siddet ned spændt? Det kan jeg Det kan jeg da ikke. <laughs> Ja, der blev han aggressiv? Nu skal altså oh. ikke tale ondt om min fysik. Jeg har fandme været over at træne i dag, mand. Og jeg træner ja. altså igennem, der stod jeg i en eller anden bøsse en eller anden skaldet, idiot, og larmede sådan. Det gør han trak, de jo, det han gør Det er sådan en rygmaskine, hvor der er frie vægte på. Sådan rigtig, som du ved, tough guy. Og så mm. kiggede jeg på det og tænkte, har jeg ikke mere på, når jeg laver den? Og han var sådan, du ved, kortet store arme og gik rundt og var skaldet, og var bare fucking klam og larmet, og svejd over det hele. Så blev han hans bøsse -vægt af, og jeg siger oh. ikke bøsse på den der... Øh, det måde, bare du ved Fucking idiot, mand Fordi jeg kunne aldrig finde på at kalde bøsebøse ah. Så jeg refererede slet til dem Og det er jeg ked af øhm, Men det var virkelig irriterende Og så gik jeg over til den Og så havde han kommet 25 kilo på hver side og, mm. og det er altså ikke meget Så jeg kom 30 på Fordi jeg tænkte Jeg ser lige, om jeg ikke plejer at tage mere på den Jeg kunne ikke lige huske, hvad jeg brugte på den Men jeg tænkte 30 kan jeg da godt tage Og så tog jeg det No props Uden at søde jeg havde ikke en lydmand Jeg Ej. kunne nærmest holde vejret Og så gøre det ja, også Og så, lige... kan jeg, så bliver jeg irriteret Fordi der er altså en fyr Der har et vækstpotentiale Der siger bare to Hvis han er blevet så stor Og træner mindre, med, med mindre Ja der må, vægt, der må existere En anden tyndekraft Rundt om hans krop ja, gør, man tænker, altså, hvordan, Hvorfor skal du have Så store muskler For at løfte mindre end mig <laughs> 30 kilo fra ham Det er fuldstændig overkommende fuck sker der Ja, der, der er så mange af de der fitness typer. Jeg har lige jeg er lige begyndt lidt igen. Jeg har ikke ondt i min krop, fordi jeg lige har startet med det. Men du squatter lænderne. også, det gør jeg også. Ja, squatter så meget. Nej, men jeg vil bare sige, jeg er virkelig dårlig til det der fitnessnød. Ja. Altså, jeg har stadigvæk. Men altså, du er dårlig til rigtig mange ting. Ja, det er jo netop det Du er, det er uintelligent jo. Jeg er jo pisse, for det første er jeg pisse uintelligent og for det andet er jeg dårlig til rigtig mange ting. Kom vi en lige lidt hurtigt om ved at du var uintelligent. Fik vi nogensinde forklaret, at det var fordi der var en, der havde skrevet en anmeldelse af at du var en idiot? Ej, det var der ikke det tror vi fik forklaret. Skal vi forklare det igen? Skal vi, Ej, ikke træde vi skal det? ikke forklare det igen. Vi skal, skal vi træde ikke forklare det, Nej, vi skal ikke forklare Jeg skrev det altså for sjov ind på din side. Ja, ja men jeg, jeg håber, synes det, også, det var pisse men, altså. men, men lige da jeg mødte dig, der, kom jeg, der, der, der kunne jeg se på dig. Du kunne godt se, det var for sjov, men du, det gjorde stadigvæk ondt. Altså, jeg vil have, have haft, nå, nå, nå, Nu mener det helt seriøst. Hvis du havde gjort det ved mig, ville jeg godt kunne have set det sjove i det. Men det ville gøre ondt på mig, at det var den joke, du havde lavet på mig. At jeg var dårlig, fordi du ved at jeg har dårlig selvtillid så hvorfor, hvorfor lave en hvorfor jap du du skal ikke jappe jeg skal da også være helt Offenligt. ærlig og sige lige der læste det bliver mm. også lidt irriteret men det kan jeg godt forstå men ja, ja, det er jo ligegyldigt det er jo ligegyldigt men, jeg tænkte, men du ved sådan også to Sådan noget gør vi ikke ved hinanden det gør vi jo åbenbart ja men det, det gør vi jo bare du skylder du må du skylder en nederandt ja. ting og du jeg må finder, selv bestemme der giver jeg dig den der, der, der, der, der viser jeg som en good guy du behøver ikke gøre det der du må godt gøre noget der er lidt tror ja. du jeg kan finde sådan et eller andet indlæg på et huforfom eller sådan noget hvor nogen skriver at du er dårlig siger Mm, nej Nå. Jeg har aldrig været sammen med nogen der havde internet um, <laughs> Just grannies for this play Og oh, fuck mand Så ved jeg ikke hvad jeg skal finde på deres navs Men øh... det, jeg kunne bolle gamle dage det ved jeg ikke altså, det, det, Den har du jo ligesom selv kaldt nu Ja det er selvfølgelig rigtigt Men det jeg vil sige med fitnesscenter der Ej vi kører også i stående i fitness snak Nej det er fint Nå, Nå okay Nej, det, er det er bare her, fordi jeg stadig har haft, når jeg skal ned og træne Jeg kan jo godt se en, en god idé, og man skal lige gang og, og så ja, ja. bliver det godt, og så glæder man sig til det I en man rigtig man hård en fase hvor... Men jeg har fandme stadig den der følelse, som man havde, når man skulle Altså idræt i skolen, ja, ja, ja. hvor man står sådan i et par lidt Grimme træningsbukser Og en t-shirt, der er lidt for stor Og ser sådan lidt kikset ud, og man har stadigvæk morgenhår Og så kan man løfte halv Af de der fireskovene ja, ja, ja. Skovmænd, der står Og glor sig ja, ja. selv i spejlet Men Folk og... løfter så mange kilo det er Ja Jeg trænede jo med Talbot i London Vil du hvad han bænkpresser? 8 gram Men hvad tror du han bænkpresser? han er? Skal jeg fortælle dig, fortæl dig hvad jeg bænkpresser? Ja det må du gerne. Og jeg er, jeg er ikke særlig stærk Men altså jeg er heller ikke svag synes jeg Men jeg bænkpresser 40. 40 kilo Ja det er ikke særlig meget Det er entry level Men det er fordi at Jeg ikke er særlig stærk I brystet tror jeg Det er der jo ikke nogen der er Det snakkede vi om i går Det er der er jo ikke nogen mennesker der nej, nej. Er. Der er jo ikke nogen der løfter Med brystet normalt Med nej, mindre nej, nej. dit job er at, Jamen, Det er en total altså, unaturlig muslim ikke på ryggen og løft Eller sådan noget ja. øhm, Men det er, Så det, det er der Jeg halter mest bagefter Ryg og arme Der vil være okay med ja. Men øh, brystet er ikke så god nej. Altså okay med er min størrelse Ikke okay med generelt Jeg pusher ikke bare lige 80 Arh. kilo op med Men øhm, Nå no, fortæl videre Nemt, du er ved at sige noget om Talbert. Hvad, hvad løfter Nå, du? ja. Du skulle gætte, hvad han løfter. Nå, hvad han løfter er 60. 85. 85? Jeg så, ham, jeg så ham tage den der fucking stang der, og så bare los vægte på den, og så lå han der, Og han presser også igennem, altså han træner igennem. Han ja, træner sådan, at ja, ja. han laver grimasser og sådan Men det gør jeg også. Men Talbert, du se, han, det, der er ikke nogen procent tilbage, hvor man tænker ah, han skulle lige have givet den sidste. Det er lidt med Talbert. Men sådan er det jo meget. Det er altså vildt Han er altså bare fyre og flamme. Øhm, men, øh, så, så lå han der, og så, mm. og så så den der Og så tog han den af, og så var de der tynde arme han har Som er lidt større end min men stadigvæk som du ved Han er ikke en stor gut, og så bare holde de der 85 kilo Stille og roligt, og så bare køre ned, og så bare pumpe den op og ned Det var, det var virkelig sådan jeg sad og tænkte Der var lidt main crush nej, nej, jeg tænkte faktisk lidt demotiverende også hvor jeg tænkte, ja. Hvorfor er du ikke blevet større? Du kan vinkpresse ja, næsten 100 kilo, så er man da ikke Lige så tynd som mig Men det kan jo være, at han øh, fokuserer mere på Altså, styrke Jamen, Han må også blive det. større, han må blive større med tiden fordi at det er virkelig meget, synes jeg. 85 kilo, det er altså en god chat. Jeg ved, jeg har virkelig ingen forstand på, hvordan sådan noget fungerer. Det er fungerer. mere, end han vejer. Ja, men det er rigtigt. Det er da unaturligt, at men du det to kan... arme kan pumpe altså, din vægt op og ned. Nu bevæger og... vi os ud på gyngende grund, men tror du ikke, det er fordi, man har forskellig muskulatur? Så nogen bare bliver mere... Altså, jeg havde en ven i gymnasiet, som virkelig... Altså han kunne kraftede med nogle ting Ham kunne man ikke tage i en slåskamp For det mm. første så kunne han nogle sindssyge moves Og for det andet så var han bare sådan stærk på den der senede måde Hvor han virkelig også Han havde sådan altså, spinkelkrop ja. Men han kunne id og med lægarm Det ja. kan jeg godt fortælle dig Og det er der jo bare nogen der har Altså de har ikke sønderlig store muskler Men så er de bare insanely stærke Fordi at deres øh, ja, det ved jeg ja. ikke, muskulatur bare fungerer på den måde Der var en i min klasse som var vanvittig bygget Altså sådan han var bare Han havde virkelig ligesom i Sin City en og det mener jeg ikke om hans personlighed, det her. Men ligesom i Sin City hvor de siger, at uh, Hank er det ikke ham den store stærke, som. Øh, hvad hedder det? Hvad er det? Han hedder? Okay. Uh, fuck, ham, der spiller ham. Hvad det? Mickey Rook? Ja. ham han spiller. Marv tror jeg han hedder. Ja. Han. Ja. Øhm, han, øh, de siger om ham, at han øh, er født i den forkerte tid. Han har passet bedre på en slagmark med en økse. Jeg tror mm. det er det, de siger. Og det er ikke det samme med min ven. Nej, nej, nej. Men hans krop. Ikke hans hjerne. Men hans, han har bare fået en krop, hvor man tænkte. Du ville have været en syg kriger. for ja. han var bare bygget som en mursten. Men ikke sådan at han lignede en idiot. Du kunne bare se, når han lige smed trøjen i i badet og skulle til. altså ikke sådan man crush, men sådan hvor du var bare 15 år gammel. Det er det Bare 15 år gammel og så bare bygget som en mursten. Ja. Så man var bare tænkte, fuck mand. Og Han fortæller sådan noget med, at når han, de havde sådan en lille bil derhjemme, sådan en du ved Citroën 106 eller sådan noget, der kunne han tage fat i bagenden og i forenden og så bare løfte. Det, det, er det er var på cool. et tidspunkt, Fordi der, der, da jeg var 15, der var jeg jo vestligt, altså, der var jeg jo bygget som en Citroen 106. Ja. Det var meget mere mig. Ja. hvad hedder det? Men han, øh, han gjorde noget vildt. Det er det vildeste jeg nogensinde har set i træningscenter. Han øh, lagde sig hen til sådan en maskine, vi var på sådan et ophold et eller andet sted en tur med skolen, mm -hmm. hvor der var et træningscenter. Så var vi der nede og hænge ud og spille basket, tror jeg, eller fodbold. Ja. Og så gik jeg over til maskinerne. Og der er sådan en bænkpresmaskine nærmest, hvor du også kan squatte, hvor den stang du løfter, så det er på, den sidder fast. Ja. så du kan sådan lige hugge den på en gang. Ja, ja, ja. Og, og hvis du bare løfter uden at afhugge den, så støder ja. du bare op imod maskinen. Ja. og så kunne det ikke løfte den. Der lagde han sig ind under, og så havde han ikke set, at det skulle man gøre. Han troede bare, at man kunne trykke. Så han lå og trykkede op i den der op i maskinen. Han kunne ikke forstå, hvorfor han ikke kunne løfte den, og blev sådan irriteret. Fordi over. Han, ikke havde den af. han havde ikke hakket den af. Så han endte man med at gøre sådan en. Og bare trykke alt, hvad han kunne, og så løftede han maskinen, fordi den bænk, han lå på her, han skubbede derhen. Så løftede han maskinen med sin arm. Ikke op i stræk, som du ved. Den lettede lige fra jorden, så holdt han den lige og så tænkte, hov, det er forkert, og så satte han den ned. Shit Han løftede den. Den var vejer altså til sådan en Det var fucking Der hænger jo væg, det på siden Det var, se... det var seriøst holdagtigt, Hvor du ved Han blev bare stærkere og stærkere Fordi at um, Uanset hvad der presser Så presser han over Det var sådan helt what -agtigt. Fuck Han var så stærk Er så stærk så jeg Det er stadig... lidt snyd At der er nogen der Det er der jo, det er der jo nogen der er Nærmest fra naturens tid Skulle jeg til ja. at sige Og altså, selvfølgelig har de også Dyrket motion Jeg har jo aldrig dyrket motion Det er også det Jeg ved jo godt At jeg ikke er Stor og stærk fyr Ja men der er jo nogen, der bare, altså, så er de sgu bare lige, så spiller de bare lidt fodbold og sådan noget, og så er de bare ripped, fucked. Fucked i hovedet. Ja. Vi snakker vi vi kom på det der stand-up, fik vi nogensinde. men jeg du synes, vi, jeg, jeg tænkte på, om vi skulle snakke om dine legaliserede ting. Nå, nu blev det præsenteret som min. Det var bare fordi, jeg tænkte, at nu, der har jo ikke sket så meget, synes jeg. Jeg har prøvet at læse lidt af vise. Jeg der var... synes stadigvæk, der er en masse Nå, om ja. lockout, og der er... Nordkorea, der er lidt sindssyge og sådan nogle ting, men, det, men det, sådan har det bare været i et par uger, synes jeg snart. Og det er jo ikke, fordi der ikke sker noget med det, men, men hvad fanden sker der så lige af andre nye ting? Og så læste jeg bare lige, at Socialdemokraterne er begyndt at overveje, om de skulle være for en legalisering af cannabis. Er det den brede term? Er det så skunk og hash og pot, når man bare siger cannabis? Er det sådan den samme ja, plante, ja. det kommer fra? Ja, det vil jeg ja. stærkt mene. Ja. Jeg ved ikke, om det ville være åndssvagt kun legaliser legalisere hash og så sige skotterpunk, skot ja. skunkerpot slokkerpunk slokkerpunk Grunden Om til at vi, vi vil snakke om det, det var vel lige bare øh, det var fordi der var den der artikel med at de ville importere for sådan et helt vildt højt beløb, 100 millioner, ikke? Ja, det ved jeg ikke. Var det ikke sådan noget? Var det ikke 100 millioner, de vil investere. Det, det kan jeg synes jeg godt sig, du du sagde. Det kan der også være, at du har fået et alt for højt tal. Skal vi lige tjekke det nu hvor vi har en chance for ikke at være faktuelt helt jeg ukorrekt. Kan, jeg, jeg kan ikke finde tal. Det er også lige meget, der, okay. de vil bare bruge mange penge. Too much På at importere øh, yeah. Og så prøve sådan en forsøgsordning med at det skulle være legalt Ja yeah, og så var det jeg sagde at det kunne være at Nu var det bare en prøve at det var fordi så ville man ikke starte produktion op også yeah. Ja for jeg undrede mig bare over hvorfor man ikke vælger at dyrke det herhjemme for Fordi yeah. det, er jo, det, er jo, det er jo det der er det fucking smarte ved den plante, Det er, at man kan jo dyrke alt over det hele Jamen jeg, jeg tror altså at det er fordi Jeg tror helt oprigtigt at det vil vi også gøre Jeg tror simpelthen det er fordi det er et forsøg Ja men det tror jeg, du er ret i. Så det, du starter det, det ikke lige tre bunde op med Nej. produktion i slagelse Og så efter et år siger jeg at det gør vi ikke alligevel så Nej, har du bare det er ham. Det, det vil, vil være det giver meget god mening men jeg ja. synes, du, du, jamen, Det er også fordi du spurgte mig Om jeg tror det nogensinde bliver legalt i Danmark ja. Det tror jeg jo det gør ja, Det, det, tror, jeg ikke, det, det gør. tror du ikke det gør Nej. Hvorfor tror du ikke det gør det? Der er for få der har gjort det tror jeg. Jeg ved godt, Det skal jo starte et sted Men jeg tror der er for få der har gjort det Jeg ved godt det, en, det vil være en europæisk ting Altså for få der har gjort det lovligt mm. på? Nå mm. ja det er nok rigtigt Ja er for få der har gjort det De steder de har gjort det er det stadigvæk sådan om Du må ikke men hvis du gør sådan så må du godt aktivt. Ja men alle de steder de har gjort det er, Synes jeg at man læser der er positivt Ja, ja. Okay, ja det er det også, men hvis det var en rigtig, god idé, det er en rigtig god idé. Det er en rigtig god idé. men hvis folk synes det var en rigtig god idé, mm. så tror jeg bare at der var sket mere nu. Og det kan jo selvfølgelig altid vende, ja, man til det ikke, stemningen. folk, altså, jeg, synes, jeg, det tror... er... jeg synes det er så irriterende at læse hver dag om øh, en eller anden ekspert, eller en eller anden politimand, eller en idiot der siger, ja. at jeg ved ikke hvordan vi skal stoppe bandekrigen. Jo, for hvad er det de slås om? Ja, ja, men så finder de noget nyt, at slår om. Det er da ja, ja. Jeg men... tror ikke bare, at Helsing lægger, lægger karpen på, på modden og så siger, det, at det var det, det med rocker ting. Det tror jeg heller ikke, men det er jo så nem en ting for dem at tjene penge på, fordi der er så mange, der gerne vil have det. Men det er rigtigt nok, men så finder de jo bare noget, der er lige så nemt at tjene penge på, som måske er mere ulovligt. Men hvad skulle det være? Det ved jeg ikke, men tror du, tror du de alle sammen bliver... Tror du, altså, tror du, altså billige smøger, eller hvad? Nej, hvad tror du? De, tror du, de vil begynde at lave noget? Og de mener, at jeg håber ikke, at jeg gør nogen no, sure nu, hvis man er kriminel, men... <laughs> Altså, hvis man har valgt at, at sælge så meget her, som man kan leve af det nærmest, ikke på stedet, så vil man nok blive sur, hvis det bliver lovligt. Ja, så, ja man vil blive sur, ikke? Men, og så vil man da finde noget andet at lave. Jeg tror ja, ja. ikke bare, at de går ud og får sådan en uddannelse. Nej, sammen, nej, men at, det, vil at, være, de bare, det vil da bare være sværere, tror jeg, mm? for dem at finde noget at lave. Fordi de skal jo finde noget, som folk er lige så interesserede i at få, ja, ja. som er ulovligt. Ja, Eller noget, og hvad som er færre vil have, der er dyrere. Ja, ja. Jo, de kan, jo, jo. De bare, så begynder de bare at angribe markederne. Alle mulige stofmarkeder måske, eller et eller andet eller ja, boen, Det ikke, whatever, ja. jeg er ikke De skal nok finde noget. Ja, det er rigtigt. Det kan godt, rigtigt. at de finder noget, der er sværere, men det gider de godt, tror jeg. Men det ville bare være fedt, hvis det snart blev lovligt. Og det ja, ja, skal jamen, jeg, jeg skal slet skal jeg ikke sidde det her og sige, at folk bare skal ryge has hele tiden. Det skal man selvfølgelig Folk skal heller ikke bare tage hovedpindpiller hele tiden. Nej, præcis. Men hold kæft, mand. Kunne du ikke lige forestille dig, at Danmark lige var forgangsland på den der, så vi lige kunne få sådan et, jo, jo. et positivt stemt, i udlandet, i stedet for altid at være de der øh, racistiske pækhoveder, der tegner Mohammed og... Mm. Nu er vi dem der og i nu er vi racisterne der er skæve, mens vi er det så det er okay Ja så er det lidt mere sådan åh ja. de ved ikke bedre Ja de er bare de idioter Vi kunne få sådan en helt stakkel faktor det vil være ja. så rart. Det vil være godt for turismen hvis det var lovligt Jeg ved godt at vi staden er god for turismen men det kan staden stadig være. gøre så må de bare lave altså ligesom de har den der jeg ved ikke potter til mine potteplanter i den grå, grøn, den, grønne hal. Den, grå hal, Nej, stort den grønne hal den grønne hal tror jeg Nej det er sådan en stort grønt. den grønne hal den grønne hal jeg hedder den øhm, hal. Og der betaler man altså med dankort. det gør man altså ja, ja, ja. sort og det, så kan de da bare lave noget has salg derude, Nå, men som lovligt. Ja, ja, men det er jo også, det er faktisk meget interessant, det du lige siger, for det kommer jeg også til at tænke på i forbindelse med det der. Der er jo stadigvæk rigtig mange, der tror, at Christiania og has salg er sådan direkte forbundet. Men ja, ja. det er jo ikke Christian Nitter, der står og sælger has ude på staden. Det er jo forhåbentlig, eller det der er jo ikke nogen mennesker, der må tro. Fordi det, er der slet folk, ikke nogen? Men det ved jeg ikke. Det rigtig. ved jeg heller ikke, det er okay, det måske også tage meget men for meget eksperthalt på. Men, ja, men det, det, er jo, det er jo rockerne, der står og sælger has derude, og det er jo ikke man skal bare passe på med at sige, at Christiania er, men det er, en, Christiania er en dårlig idé, fordi de sælger bare alt som alle det gør derude. Nej, det gør de ikke. Der er bare et sted, hvor rokkerne kan få lov til det. Det er spændende at se, hvad der vil ske med rokkerne på staden, hvis øh, det bliver legaliseret. Fordi de kunne jo for eksempel bare vælge at blive ved med at sælge has. Fordi der de er jo er mange, der kan han vil have det. Nu skal de bare gøre det lovligt. Så korter du måske lidt af profitten, men til gengæld skal du ikke gemme dig. Og du, hvis Lære. der er nogen, der råber ost, så kan du sige nej tak. De vil da måske også have en fordel i, at de har en eller anden form for øh, forspring. Ja da. De kunne jo altså være dem, der solgte noget god has ja, ja, ja. Jamen, Hvis de solgte has derude Så ville folk der bare blive ved med at tage på stedet. Så kunne du tage på stedet mm. uden at tænke på, at politiet kom Det ville være ja. mega hyggeligt <laughs> Siger jeg Ja, ja jeg ved som, ikke Jeg, jeg som, synes bare, som, som gammelt, jeg synes bare de har snakket rigtig meget Om det der med at legalisere det I lang ja. tid, og der sker ikke en skid nej. Så er der nogen, der siger ja, og nogen, der siger nej og der Er der nogen, der bliver sure og går udenfor for døren Men der er aldrig nogen, der gider at høre efter Jamen, det er det. jeg tror, at folk enten er for ligeglade med det, eller ikke synes, at det er en god mærkesag for deres parti. Derfor tror jeg, ja. det sker. Jamen, det er det, der går... Det er, ja, det er bare åndssvagt, fordi det kunne virkelig... Jeg tror, der er mange, der ikke ser det som en løsning af bandekonflikten, at du legaliserer det. Jeg tror ikke, de ser det som... Jeg tror slet ikke, hvis man ikke, hvis man ikke ser det som, som du ved, valid argument, at det mm. vil være en god idé over for kriminalitet, bare fjerne muligheden for at lave den slags kriminalitet. Ligesom bare at sige, nu kan man ikke køre for hurtigt længere. Altså det, ja, ja. det er den samme ting Men Nå, men det var bare for at sige, tænk, hvis man, hvor, hvor, hvor det er meget vildt, at der ikke er flere... Der, der var nogen, der ikke anerkender det argument, ja. at det vil højst sandsynligt hjælpe. Ja. Og hvis du ikke gør det, så tror jeg ikke, man har interesseret i. Det. Fordi så legaliserer man et stof, som folk i princippet burde holde sig fra. Med mindre, du har... En ja, men i, på, det, det burde måske. de jo bare ikke gøre. Altså, Nå, men sådan, ligesom, nu, når nu man, man tænker på, at man... Jeg har så fri tøjler med alkohol og jamen, cigaretter. Det jeg mener og sådan det noget. er at alkohol har du heller ikke brug for. Nej, nej, nej. Tobak har Du bare kan du heller ikke bruge for du burde holde dig fra det, men det gør vi jo ikke. Nej nej overhovedet ikke. Så hvorfor Men der er bare som, rigtig mange der når de siger, ja men det er nødt til at være ulovligt for ellers så hvad, altså mine børn skal jo ikke gøre det. Nej nej, men dine børn gør det jo alligevel. Det er jo nemmere at få fat det. fordi vi nu, har det, det anderledes ulovligt. med det Det er en ting man gør. Det er også jeg er lidt ked af at jeg lavede det der med, jamen, du går, Dine børn kan også købe hovedpinepiller for eksempel, ikke? Men, men det er jo ikke en ting at gøre. Så derfor gør de det ikke. Medmindre de vil begå selvmord, ja, ja. så gør de det ikke. Det er en ting at ryge hastigt. Det er spændende, og nu er det lige pludselig lovligt. Mm. Så, så kan jeg godt forstå, at der er nogen, der bliver bekymret. Det kan jeg virkelig godt forstå. Jeg synes, det er lidt ærgerligt at negligere det argument, fordi at det vil ikke være det store problem, men det vil unægteligt gøre det nemmere for mange, der måske ikke vil turde tage på stedet. Det er helt sikkert. Men der jeg turde ikke tage på stedet i starten. Jeg havde prøvet det tidligere første gang, hvis det havde været lovligt. Ja, ja. Så var jeg kommet i gang før. Det. det, ja, det er måske rigtigt nok. Men jeg synes bare man altså hvis, hvis det var lovligt og hvis det var mere normalt og hvis det var mere normalt og det var noget man snakkede om det synes jeg også altså lige så meget er det der er problemet at det er, liges, det er lidt tabu stadigvæk for mange mennesker. Ja ja. Altså helt vildt forkert. forældre vil helst ikke, de er ikke indrømme hvis de har prøvet det medmindre de er meget frisindede, ja, ja, ja. og børn vil helst ikke indrømme over for deres forældre de har prøvet det og alle har alligevel i virkeligheden lidt prøvet det og Jamen ved godt lidt hvad det er og, det, og ingen det, ved rigtigt hvad det er alligevel. Altså, men I stedet jeg... for, at vi bare havde lidt åbenhed omkring det og kunne snakke om det så vi også sikrede os at man ikke Altså, at der ikke skete en masse ulykker med det, og folk ja. fik et misbrug, og at det, jeg, var, og det jeg... var pinligt at indrømme. Ja, når jeg siger, at det, det, det er helt forkert at gøre det, så er det jo også, du ved, det mener jeg jo ikke, men sådan i folks øjne i, ja, ja, ja. i, i, i verden, der er det, det er jo helt forkert. Altså sådan, det er jo virkelig, virkelig en helt fucked up ting, du gør. Du tager ja. jo, det, det, det er det, jo, noget helt, det er meget voldsomt. Nu bliver det meget filosofisk, men det er jo også fordi, at der er ligesom er den der, jeg ved der er ingen fordom, det er jo også forkert at sige, men man bliver sløv af det. Det sløver og man bliver doven, mm. og man bliver ugidelig, og det er ikke helt rigtigt. Men det er jo lidt rigtigt, at man bliver lidt mere tilbagelænet, og sådan lidt, det skal nok gå det hele. Og men de... det er jo heller ikke en slem ting at blive en gang imellem, hvis man har svært ved det. Nej, men det er det, det jo bare for bare mange ikke... mennesker, for der er jo rigtig mange mennesker, der synes, at livet skal handle om, at det skal gå stærkt, og vi skal mm. bare ud og knokle 18 timer om dagen, og vi skal altså man må aldrig slappe af. Ja, men problemet og... opstår der, hvor hvis du gør det hele tiden, så får du rent faktisk måske ikke lavet noget. Der er nogen, der kan gøre det hele tiden ja, ja, ja. og være super produktiv, men, men det handler for, jo ligesom... for dem, hvor det er et problem, for dem, hvor man gør det ud af en rigtig, ud af en mangel, du tænker, så får jeg det bedre. Ja. Dem, der gør det sådan, der er det jo et problem, at du bliver inaktiv af det. Fordi ja, ja, ja. Du men bare alle mennesker, der har en lille smule ambition for et eller andet, der gerne ja, ja. vil noget, og vil ja. lige meget hvad det er, mm. om det er at passe sit arbejde, eller tage sig en uddannelse, eller hvad ja. det er, så, så får man jo altså en helt naturlig dårlig samvittighed, hvis man i lidt mm. for lang tid har rådet for meget hast til at passe sit arbejde. Så kan man jo godt selv se, mm. den er galt, den her. Ja. Og hvis det. man så ikke gør noget ved det, så er det jo fordi, der er nogle andre problemer. Ja. Og så er det jo bare nu, hvor det er ulovligt, og det er så forkert, så er det svært at tale om, tror jeg, for mange mennesker. Det er det, det er meget Fordi svært at tale du, om. Hvis du, hvis du har et alkoholproblem, så er det sådan lidt, Nå ja, men det havde morfar også, så det er, ja. det, er, det, er sgu, det er sgu meget normalt. Så tager man lige en shoes, og så kan du ja. komme ned i den her gruppe og snakke om Men lige så snart det er noget med ulovlige stoffer, så er du bare sådan helt junkie-agtig narkoman, og hvorfor har du, hvorfor du helt f*** det? Det er det, jeg tror, op? der ikke er så mange, der ved om haste. Det er det der med, at jamen, det er et ulovligt stof, men det er nok den af de ulovlige stoffer, som, du ved, hvis man... Hvis man optog mig på video tag kokain mm. og så optog mig på video tage meth alle en masse hårdstof heroin og så videre og så optog mig på video rygen joint og så efter jeg havde gjort alle de der ting der stillede man mig syv spørgsmål forskellige ja. spørgsmål hver gang som krævede at jeg kunne være mig selv ja. så ville man jo kunne se på de sidste bånd at altså der er ikke rigtig sket noget med Nej. ham Nej, der, der er mange, der har det en forestilling om, at hvis du, hvis du ryger has, så er det ligesom at tage coke eller eller andet, så bliver du fucked op Og helt og, og kan slet ikke styre dig. Nej. ligesom hvis du er mega fuld. så er, er det slet det, ikke. Det, jeg har det jo det vildt, Du vil kunne se, jeg kan huske en gang, da jeg røg skunk, at der opdagede jeg, at det får jeg meget røde øjne af. Ja. Hvorimod, at når jeg røg has, så kunne man faktisk måske kun se, at mit blik var lidt mere roligt. Sådan lidt mere ja. stille og roligt. Mm. Øhm, men altså, det er jo kun min hjerne, det påvirker. Ja. Det Ja, men... Det er jo kun min hjerne, det er <laughs> ja, altså, jo kun center man... control unit, men ja. sådan, altså, det, jo, det, gør, det gør ikke, at jeg kommer til at tænke, det gør kokain jo også påvirke hjernen, det påvirker kun hjernen, og så går du amok i kroppen. Ja, men, det er jeg aldrig jeg, det. Men has kan jeg styre på den måde, at jamen, det er bare noget, der sker med mig. Ja. Når jeg har røget en joint, så går det ikke ud over dig. Nej, præcis. Det er bare noget, der sker ind i mig nu, så jeg det, og det, det synes jeg er rart lige nu. Og sådan havde jeg det i hvert fald med det der røg, at sådan, det, var, det var det, det gav mig. Ja. Men det er det, jeg synes, der er så, så, så paradoxalt med det. Mm. At alkohol, det er så, det er så acceptabelt bare. Og, altså vi kan sammen, der, der, der er rigtig mange, der snakker om, at vi har en lidt for syg drukkultur i Danmark. Mm. Og det kan vi da nok også godt blive enige om. Men det er jo stadigvæk meget normalt, og det har det stadigvæk mm. været rigtig lang tid, at man bare, altså torsdag, fredag og lørdag, ja, ja. der drikker man så bare lam Og det er nærmest, altså man blærer så nærmest, hvis man har haft black out og vågnet mm. nede på stationen med en skraldspand på Jamen, hovedet. Det har været fedt, og, hvis du ikke kan huske og bare noget. Bare og sådan, altså sådan bliver man jo slet ikke af at ryge Det gør man måske, hvis man er 17 år gammel, og ja, det er altid. første gang, man prøver det. Og så er der en periode, hvor man bliver vildt pjattet og overgivet og ikke kan styre sig. Fordi man ja, eller har... hvis du blander det, eller hvis du er sindssyg i hovedet. Hvis du alligevel var på vej ja, ja, ja, ja, ja. et dumt sted hen, så selvfølgelig så går i, det også galt på has. Men, men, men i virkeligheden langt hen ad vejen for de fleste er det jo meget mindre Altså du, bliver jo meget, du, kan jo du kan jo kontrollere dig meget bedre. Og ikke bedre, end hvis du ikke havde gjort det, men meget bedre, end hvis du havde været øh, fuld ja. i Jeg kan mængde. Huske i starten, der blev jeg meget sulten. <laughs> det så var sådan helt klassisk. Jeg finist meget og så skulle jeg have en masse slik. Ja. Men efter det blev sådan, da det var blevet en fast ting for mig, da kan jeg huske, at det var sådan, det var det der gjorde, at jeg fik gjort det jeg skulle. Ja. så hvis eller det var ikke det der gjorde, det, men hvis jeg havde rødt, så var jeg bare meget mere fokuseret på her og nu end jeg var ja. fokuseret på alt muligt andet. Så du ved, jeg skulle have taget en opvask, jeg skulle have forberedt det der, jeg skal i bad, jeg skal have ryddet op, og så skal man lige have vasket noget tøj, jeg skal have ind i aftensmad. Mm. Helt fokuseret på, nu gør du det, nu gør du det ikke hele tiden i tanke om om jeg gjorde noget forkert, skulle du have brugt mere tid på det, lykkes det der, du er bange for det, altså, så, mm. så, så, så, så gjorde jeg de ting, jeg skulle gøre. Ja. Og så kom verden sådan gardagronerne tilbage lige så stille. Ja. Jamen, fordi det, det kan jo, altså, man kan sagtens misbruge det, men man kan altså også ja, ja. sagtens bruge det til nogle fornuftige ting, synes jeg. Ja. Jeg, har da, jeg har da også opdaget, jeg synes da ikke, at jeg bliver mere kreativ af det. Nej, det gør jeg slet ikke. Det troede jeg engang, at det var en god ting, og så fik jeg lavet en masse. Jeg kan bedre lige at arbejde uden at gøre det. Altså, så det er okay. ikke sådan, at jeg sidder og siger, at ah, det skal man bare gøre hele tiden. Nej, nej, det skal nej, man nej, overhovedet nej, nej. gøre. Jeg kan overhovedet ikke gøre det arbejde. Nej. Det var mere for at sige, at det var det, der gjorde, at jeg gjorde Jeg kan godt lide, at jeg skal slappe af, hvis jeg skal sidde mm. og se en film eller noget. Så er det helt fint. Yeah. Men jeg, jeg kan meget bedre lide at sidde og skrive, når jeg er helt almindelig i hovedet. Ja, jeg karf. kan overhovedet ikke skrive, hvis jeg, hvis jeg har været skæv. Er du sindssyg, mand? Jeg tror det jeg bedst kunne lide det var hvis man gjorde det sammen med nogen Det var altid hyggeligt i en gruppe og så udenfor et sted Så man ikke skulle noget Det er altid det jeg får mest lyst til ikke at skulle noget Bare ja. sidde der og snakke, nyde solen mm. Og så ryge det, Jeg tror det der jeg har bedst kunne lide Ja. Men det skal ikke ikke være en reklame for at ryge det her Nej fordi, det skal det Det var bare vores om... personlige forhold til det ja. Det skal slet ikke være en, en af det. Jeg er sgu glad Jeg vil gerne forhærle det Men skal, jeg... vi, ikke, skal vi ikke gå videre jo, men så, det også, skal vi ikke jeg har tænkt Men vi gør altså det, der jeg siger med, at vi læser ikke alle op. Vi læser det først lige ind i hovedet, og hvis det så er retarderet så læser vi det ikke op. Ja, der er jo, øh... Skal vi starte fra toppen af, så skiftes Ja, det første det, læser vi ikke op. Nej. Øh, hvilken Hvilke musiksangre er I mest til for tiden? Skal vi starte på den? Ja. ja. Nu skal det heller ikke virke som noget. <laughs> skal vi på den? ved uh, man, det selv der bedt om Det er fordi, nogle gange skriver ting som Ja mærkelige ting. Øhm, der er hvem, en, der har spurgt, hvad skal der være på en pizza. Det, ja, altså, det Hvordan det er nok, ender jeg FC Midtjylland AC Horsens i dag? Jeg aner det. Ja. Øhm, hvad, er det, hvad er det hårdeste musik, jeg hører, er det faktisk? Jamen Lige nedunder er der hvilken musikgenre. Ja, men det, skal vi starte den først? Det hårdeste, jeg hører, det er sådan noget System of a Down. Det ved jeg ikke, om hårdt. Det jeg, nej, det er nok lidt pophårdt, tror jeg. Og så hører jeg... Jeg kan også godt høre lidt Skrillex. Ja. Det er mere tungt, end det er hårdt. Ja. Jeg vil heller ikke kalde det hårdt. Ja. Jeg ved sgu ikke, om jeg hører... Jeg har, nej, jeg har aldrig hørt sådan rigtigt, altså der er noget System of a Down, det vil jeg altså sige, det er ikke pop Nej, men det er stadigvæk, det er jo bare fordi jeg tænker, folk der hører, altså hård, de vil jo sige System of a Down er for pussies, og så skal det være death-eating blood-sucker fra et eller andet Norges. Men det hårdeste jeg har hørt, det er System. Hvad hører du? Ja, jeg har jo på samme morgen, jeg har jo heller aldrig været ude i sådan en rigtig... Jeg hører sådan noget Disturbed og sådan noget. Det ja, er ikke, ikke så hårdt, det er meget Nej, pop, det er også pop meget melodiøst, så ja. det er sådan pop-hort, ikke? Øh, så nej, jeg har jeg aldrig hørt sådan en rigtig hardcore. Øh, hvilke musik er I mest til? Øh, jamen jeg kan, sgu, jeg, jeg, jeg kan sgu lide meget forskelligt, synes jeg. Ja. Jeg, jeg skifter meget, jeg har hørt rigtig meget hip-hop i en periode, og så, men før det jeg har jeg altid hørt rigtig meget rock. Ja. Men der er også meget, altså der er sgu meget popmusik, jeg godt kan lide sådan som ikke, altså det, så kan jeg godt nogle gange være en lille poptøs ja. Ikke sådan noget Justin Bieber og sådan. Noget, det gider jeg ikke. Men der kan sagtens være en masse, af det de spiller på på træ, jeg også godt synes kan være skidt godt. Ja. Lige nu der hører jeg en rapper, kan sådan, en bee der hedder DJ Quick. Ja. Øhm, det er bare meget fedt De har altid sådan lidt en følelse af At du, at du kører sådan, du ved, på en eller anden boulevard Ud ja. til en strand Og der er palmer og det er fedt Så du ved sådan lidt sommervibe Og det er ja, bare ja, ja. Sådan, sådan, ja. sådan sådan rigtig 90'er inspireret bare i dag Jeg, hørte, er virke, virke, virkelig lækkert, jeg gik ind på Roskilde Festival til For lige at se hvad der kom af musik For mm. lige at prøve at lave min lektie i år Så jeg vidste hvad det var jeg skulle ned og høre Der er sådan en svensk øh... Det er sådan noget, -rock, sådan noget svensk -rock, Hvor de synger på afrikansk tror jeg, endda er, Der hedder GOAT det skal man lige prøve at gå ind og tjekke ud. No. Det lyder faktisk meget fedt. Altså, det er sgu sådan en øh, sådan fed en sommeragtig guitar, og så bare noget afrikansk voodoo-halløj ind over. Ja. De er sådan vildt syret, men det er sgu meget fedt. Mm. Det kunne jeg godt lide. Øh, nu gik I lige ind og fandt en pladen, der hedder The Book of David. Det er altså meget fedt. Ja, det skal man da tjekke ud. Du hører lige noget af det efter. Jeg har et nummer, du vil elske. Jeg har et spørgsmål her, som ja. passer lidt til noget af det, vi har snakket om i dag. Ja. Øh, hvordan reagerede jeres forældre, da I fortalte dem, at I ville være komikere? Min mor sagde, at øh, så længe jeg følte, at det var noget, jeg blev glad for at lave, så ville hun støtte mig i alt. Ja. Jeg tror aldrig, mine forældre har sagt det i livet, men jeg tror, de, jeg tror, de synes, det var... Jeg tror lidt gerne, de ville have, at jeg skulle tage en uddannelse i starten. Ja, Men jeg tror da nu, hvor de min, har set mig godt kan tjene penge på det. Så jeg lagde lagt med til, jeg. Sådan, efter jeg sådan, tænker over det, min morfar har gået meget op i, tror jeg, som forældre, at vi skulle tage vores egne valg. For mm. de har altid sådan... Og det mener jeg ikke negativt. Jo, selvfølgelig har de, men sådan... I, i sådan store vigtige ting der har de virkelig ladet mig at tage min egen beslutning og de har ikke prøvet sådan at skubbe mig i en forkert retning eller noget som helst der har de virkelig selv fået lov så det der jeg spurgte nogle gange min mor kan jeg huske om du ved om hun troede det var det rigtige valg at jeg valgte at blive komiker fordi jeg havde så hårdt med det og så sagde hun at hun siger det, sagde altid det sådan du ved hendes hoved på hende, det var altid jamen hvis du er glad for det så er det det rigtige. Ja. ikke noget med nej, nej det er forkert du burde gøre der er noget andet der er mere sikkert det er lige meget hvad usikker er, hvis det er det du er glad for at det fungerer nu så gør du det ja. Og det, det er jo meget godt, synes jeg selv Jeg ja. havde jo mine forældre med inden den første gang, jeg optrådte Fuck ja. Jeg havde min ven Kasper med, det var så fedt Jeg havde sagt det til tre af mine venner, og så ja. mine forældre Og jeg ved ikke, den dag i dag, synes jeg da Det der med at have sine forældre med lige på sin debut Det er mm. et mærkeligt tidspunkt Men jeg er glad for at have gjort ja. det, fordi så har de ligesom Så, er det det. så, er det så har de ligesom været fået lov at og se Og det gik okay? Det gik ret fint Fedt, så, øh... endnu federe jo jeg synes jo, det er mega pine stadigvæk i dag, hvis de kommer og ser det altså, Det var fedt, det gik godt første gang, men det var mega ja. fedt. Det gik også godt for mig, men det var kun min ven Kasper, der så det. Ja, Jamen, jeg havde nemlig også med vilje kun sagt det til tre af mine venner, fordi jeg tænkte, hvis det går dårligt, ja. så er der ikke nogen, der behøver at vide det her andet end lige de her mennesker. Det synes jeg er så fedt, det der ved at have en god ven. Ikke at, sådan, at det, at det lige skal handle om det, men det der med, jeg, det der med at han så mig optræde første gang. Ja. Så han har set det hele. Ja. Han tog med mig de første tre gange, når jeg var tog han med mig i toget. Altså sådan, så du tager derover op til om aftenen, tager ja. toget hjem klokken 5 om morgenen og skal i skole alligevel. Det gjorde han sammen med mig bare for at være med på eventyr. Tak for fedt. Det var så fedt, mand. tog med mig på job i starten og lavede biler, ja, ja. da vi boede sammen. Det bare har jeg med. også gjort meget med min ven, Kristoffer. Total med et, sådan helt, hvor man bare tænker, fuck i venskab, det der med, at man bare gør ting sammen. Det er ja, ja. så optur at have, mand. Og nu ja. bor han bare 5 minutter væk fra mig på cykel. Ja, Det er for sent sammen. Ja, det, det er fedt. Det har jeg også. Synes det er jeg altså og sådan noget. Hvis jeg er en lortedag hvad kunne så redde jeg dag? mm, bliver lidt mindre lort. Jeg plejer at sige it og så gør jeg det, jeg har lyst til. Ja. Kage er typisk et valg, ban kage. Ja. Jeg kan det der med at trøste spise. Ja. Det er altså en ret god ting nogle gange. Det er mega fedt. Hvis man har en dag hvor man bare tænker, åh, jeg er dårlig humør, så skal man sgu ikke begynde at tvinge sig selv til at spise noget man ikke har lyst til heller. Så er det sgu meget ret bare at sige, Det er nemlig meget fedt. Nu spiser jeg den pizza. Ja, fuck det. Eller nu, øh, nu sætter jeg den, den der feel-good-film på. Press. Nu ser jeg Friends Kiss, and I don't care who likes it. Øhm, hvilke computerspil elsker jeg at spille? Jeg spiller ikke så meget mere, men all-time favorite Max Payne. Ja, yeah. jeg elsker. spiller heller ikke så meget mere. Diablo 3 jeg spiller jeg lidt for tiden. Det yeah. kan jeg sgu meget godt lide. Det er jo ellers meget udskilt. Ja, ja, ja. Hvordan har Martins Tarmsystemet? Det har det fint. Tak for, fordi du spørger. Marianne foreslår, at jeg skal læse fornuft og følelse. Det er nødt til at være kold, Marianne, og sige. Det tror jeg, jeg skulle lidt af en, en kælling, jeg Og sige, at jeg skal læse fornuft og følelse. Hvem skal... Hvad skal der... Punkt. Elias, jeg spørger lige for Jesper Slytter. Sender I snart min snaps? Nej. Hvornår får han den snaps? Det gør han på et tidspunkt. Hvad Jesper, mindre, du, jeg er øh, virkelig ked af Elias. Han er, du, øh, Elias er jo den kloge her i podcasten, og det gør genier, nogle gange de stræde. Ja, hvis du... Øh, Hvendt du ligner, lider af et eller andet dødeligt, så du får du den, inden du dør. <laughs> Vi kommer jo aldrig til jeg at udlede noget. Så jeg håber ikke, du har en kronisk lidelse. Og hvis du har, så kondolerer jeg. Øhm. Turen går til Thailand, er der en eller anden de Den skal du læse. Hvordan den kommer har, man i en sø? Den har jeg. Øh, noget vampyr, noget. jeg tror ikke, jeg skal læse nogen vampyr. Øh, ja. What the fuck, Søren, er der en, der skriver? Hvem er Søren? Det var ham, der spurgte til mit tarmsystem. Nå, no, okay. Øhm. Så øh, der vil jeg, der giver dig også fra. Er, det. Er mærkeligt. Øhm. Der er faktisk ikke der er, nu er der bare bogforslag til dig. Jamen, dem læser jeg selv senere, ikke? Nå, øh, ville Billy Comedy være værd at samme at arbejde videre på? Peter, det er et weekendprojekt, som jeg har svært ved at finde motivation til at arbejde på. Det er meningen, at der skal være en liste over kommende Open mics, sådan at man let kan komme ind og se de komikere, man synes er fede. Jamen, øh, det tror jeg er en meget god idé, men jeg tror måske, at man skal samle mere end bare Open mics, som ja. måske, jeg tror, det skal være os, der måske laver noget, hvor du også samler dig i Der, ligger, en, der ligger nogle Facebook-sider, der hedder Comedy i Aarhus og Comedy i København, tror yeah. jeg. Og det er sådan meget godt opsummeret, det der sker ja. af open markets i Danmark. Fli ja, det er plus minus. Øhm, så det findes lidt i forvejen, men det kan man jo sagtens gøre til en hjemmeside. Altså til folk, der ikke bruger Facebook. Det er ja. der, der er sikkert meget god idé. Men øh, hvad hedder det nu, der skulle... Øh, jeg tror, skulle, vi er ved at være igennem spørgsmålene, bortset fra dem der, som... Øh, hvad skal man have med sin pizza? Og... Ja, men vi har også optaget over en time, du. ja vi har været flittige. Vi er kommet vidt omkring. Ja. Jeg håber, det har været... Jeg tror, vi startede ved... godt, og så blev vi lidt chillede her til sidst. Men det synes jeg også, der skal være plads til. Yeah. Skal vi ikke bare sætte den der outro på, så, Jo. så øh, vi, øh, vi forberede den gerne. Øhm, Hvad hedder det? Jeg synes, det har været rigtig hyggeligt i dag. Det synes jeg også. Jeg håber, du får en god ferie. Det okay. håber jeg også. Og så synes jeg, vi skal... Vi vil vi lige skype? Jeg synes, vi skal... Når vi, når vi jeg vender... synes, vi skal skype over nettet ja. i Thailand, i Mejland og nede på <laughs> et eller andet. I Thailand og Mejland? Ja. Hvad hedder det? Jeg, skal... jeg prøvede at lave min stemme om, undskyld. Vi skal prøve at finde nogle elementer til den her podcast, så den er lidt mere... Øh... Jeg har noget radon derhjemme, tror jeg. Struktureret. Du er en idiot. Er det, er det et element, der hedder radon? Gider, gider du tage på ferie nu? Hvad <laughs> Er det et element, der hedder radon, som man kan have med? det ved jeg ikke, men nu slutter den her auto. Jeg har bly med, og fly med, og sky med. <laughs> tak for den gang. Vi, øh, vi ses på den anden side.